Щотижня їздила Марія до Гната і відвозила йому харчі. Він потребував доброго відживлення, довго змагався зі смертю і врешті її переміг. Його ногу різали, вибирали потрощені скалки і заправляли в лубок. Коли заживе – невідомо, скоро це не буде. Між тим земля поволі оберталася обличчям до сонця. Дихнув лагідніший вітерець і вступила весна. Перед великодним сталася подія. Відслужив свою службу і повернувся додому живий і здоровий матрос-корній-перепутька. Дужий кров з молоком, що да как, носа в хустинку сякає. Всі сусіди збігалися подивитися, а він стоїть дубило серед потрощених кістяків і тари-бари розводить. Міцний тютюнище окаджує його низеньку хатчину. Стоїть, і голова у сволок впирається. По ловицях навколо дядьки. Слухають, слухають і слухають. Самого царя бачив і кричав йому «Ура!». Сонце допомагало життю. Он парує широке поле, воно вимагає зерна. Встає раненько селянин, хреститься на схід сонцеві і плужиться на ниву. Мария зустріла корния, глянув на неї. А, здравствуй! Как поживаешь? Что ж, соломяной вдовой осталась? У Марии, видне сподиванки, занемив язик. Молчишь, да? Много лет тебя не видал, А все-таки ничего, красавица! Глазище, как угли, горят. — Не скучно одной? Небось, скучно, да? вона знала, что на це сказати? Коли б хоч по-людськи говорив, а то бо зна як. Марія червоніла, як дівчинка. Серед усіх тих, кого перемолов тиф, видавалася красунею. Що йому сказати? У нього підкручені догори вуса, у нього голена потилиця, у нього годинник на білій волохатій руці. А тучилася, видно, говорити, раніше, як запають, не переслушаєш, а тепер мовчить. Марія не забороняла йому приходити. Хай, поможе щось. Тепер весна, робочі руки потрібні. Марія мусила хлопця взяти, але і хлопець сам зовсім не впорається. До того у Корнія дома навіть хліба не було. Мати з сестрою так догосподарилися, що тільки зісталася напіврозвалена хатина. Корній вештався по господарству Гната, як у себе дома. Хлопець, що служив у Марії, оповідав, Цікавим сусідкам, як корні серед ночі скидав Марію з ліжка, лаяв її матірною лайкою, а Марія цілу ніч стояла розібрана коло порога, тремтіла і навіть не сміла голосно плакати. «Ну, – моргали хитро сусіди, – це їй не Гнат, так їй суцій треба. Над лежить, сумує за Рілею, за Марією, бачить сонце, весну». Он за вікном гілка вкривається зеленим, птаха якась навижено виспівує, а він не може підвестися, він прикований до ліжка. Марія видно не має часу, вже другий тиждень не приїжджає. Де ж той у Бога час на весні? Там же праці по вуха, праці. Дома дійсно немало праці. Одарка не раз дивилася, як Марія доджала Корнієві, як ходила на вшпиньках коло нього. Набере вузлик муки і до Оксеньки. Закололи веприка половину Марії, другу забрав Корній. Скільки тієї навесні праці? Марія ж переживала весну, навколо весна. Хіба ж не бачити весни? Піднімається зелена озимена, цвітуть яблуні білорожево, «Соловей є співи, сонце як сміється! Подивіться, як воно сміється!» Під вікном лікарні, де лежить Гнат, цвіте яблуня. На яблуні виграє ранкова загорава. Яблуноцвіт блищить росою і співами птахів. «Де ж Марія? Скільки у неї бідної праці!» Одного разу замість Марії заїхав до Гната Михайло. «Привіз пиріжків сиром». Гнат зелений, як весняне поле, але міг уже повертатися, міг спертися на лікоть. Коли Михайло скінчив розповіді, Гнат пожовтів. «Ах, краще б не говорив такого, хай би не знав!» За вікном погасла яблуня, сонце почорніло, як підбите око, витягнувся на ліжку і замовк каменем. Бачив Марію що скидає матросові брудного чобота, бачив Марію, що хмелиною в'ється навколо дужого тіла ворога, бачив Марію-рабиню, Марію, що цілує ту руку, яка її б'є по лиці. Михайло від'їхав.